Коли хтось із них попхнеться під брезент, нам гаплик. Хтось обов'язково попхнеться, погодився я з ним. Може справді викинути на ходу? Якби у річку викинути, запропонувала гуля. Петро посміхнувся. Це треба, щоб вагон посеред мосту став і з годину там простояв. І він заперечливо хипнув головою. Хвилин за п'ятнадцять ми з Петром пробралися до вантажної частини вагона. Пройшлися під дощем по слизькому брезенту. То як? Приміримося? Петро зупинився біля внутрішнього боку рухомих дверей вагона. Ми спробували відчинити двері, але вони намертво сиділи на місці. Ручки зсередини не було, і ми впиралися руками в мокре дерево, а ногами у слизький брезент. Ноги від'їжджали, а двері стояли на місці. Нічого не вийде, зітхнув я, відступивши на крок. Під дощем, який дедалі посилювався, витягнув із долонь кілька скабок. Озирнувся на Петра. «Розумієш, ми коли двері штовхаємо, стоїмо на мішках, і вони від нашої ваги ще міцніше ці двері тримають». Петро знайшов край брезенту, відгорнув його, щоб оголити мішки з піском, які підпирали двері. «Може, посунемо їх?» «Мені здається, це не найвдаліша думка», – зупинив я свого напарника. «Ми ж не знаємо, хто і де буде зустрічати інші мішки». Петро стурбовано подивився на мене. «Може, за півгодини потяг зупиниться, і до нашого вагона під'їде якась вантажівка? Що тоді робитимемо?» «Живими нас навряд чи відпустять». Петро зітхнув. Із його чорних вусів крапала вода. Ми вже обидва були до нитки мокрими. «Гаразд, ходімо до купе», – нарешті промовив він. «Варто ще поміскувати». Повернувшись до купе, ми викрутили свій одяг. На підлозі від цього з'явилася чимала калюжа. Гуля розтерла мене своєю підстилкою, а Галя, подлубавшись у чорній господарській торбі, поставила на стіл півлітровку столичної. Петро саме сушив рушником голову, завмер і виречився на пляшку. Ти ж казала, що не брала з собою, повільно і сердито промовив він. То я замість ліків, про всяк випадок. Вона була у мене скотчем до дна сумки приклеєна. «Та ти...» – Петро зблиснув очима, але відразу ж скосив погляд на мене, натягнуто посміхнувся. «Бач, яка у мене хазяйновита!» Петро з бляшки без козирку і налив у дві піалки, на око намагаючись визначити, скільки туди входить. У плясці лишилося грамів триста. «Давай, грійся!» Кивнув він на мою піалку. Ми випили діловито і без тостів. «Ще?» – запитав Петро, піднявши пляшку над столом. Я кивнув. Незабаром порожня пляшка полетіла у вікно. Повз нас промайнула ще одна станція з російською назвою. Дощ би великими краплями по даху вагона. Петро відкинувся спиною на стінку. Ми сиділи мовчки і слухали дощ. Горілка викликала в мені якусь радісну байдужість до найближчого майбутнього. Видно, це була хороша горілка, така ж яку пив наш народ і до революції, і після. Поїзд заколихов у мене. Стукіт коліс зливався з барабанним дробом крапель об дах вагона. Я влівся на нижній полиці, підігнув ноги під себе, щоб не заважати гулі. Вже засинаючи відчув, як турботливі руки гулі вкривали мене ковдрою. Затишне тепло прискорило прихід сну. Прокинувся я вночі від стороннього шуму. Потяг відбивав колесами по рейкових стиках монотонний ритм. Але до цього ритму мої вуха вже звикли. Щось інше вклинювалося в гул рухомого поїзда. І за вікном у нічній темряві пливли плями жовтого кольору. Я спустив ноги на підлогу і присунувся до вікна. Уздовж залізниці тепер мчало широке шосе яким рухалися нескінченна колона вантажних машин із скритими кузовами. Їхні фари і розбавляли темряву, додаючи до неї жовтизни. Фари кожної вантажівки били світлом у задній борт передньої. Я побачив у середині однієї машини солдатів, які дрімали, сидячи на лавках уздовж бічних бортів. Потяг поволі зачав обганяти військову колону. У світлі фар промайнув синій щит. Тихарецьк, 50 кілометрів. Ущевська – 120 кілометрів, Ростов-на-Дону – 255 кілометрів. Колона зупинилась і залишилася позаду. Шосе тепер було суцільною чорною смугою, яка бігла вздовж залізниці. Машин більше не було, і сторонній шум зник. Я дивився на небо, на нерухомі зірки. Ми дійсно виїхали з-під дощу. Усі зорі висіли на своїх місцях, жодна з них не ховалася за хмарою. Попереду на нас чекав гарний сонячний день, і хотілося вірити, що він буде гарний не тільки погодою. До світанку я встиг заснути ще раз, сидячи за столом, підклавши під голову руки. Уже напівпрокинувшись, я повільно розплющував очі. Сонце сходило позаду потяга. Жоден із його променів не потрапляв до віконця купе, але за вікном уже світилося. І так само бігло в яскравому сонячному світлі шосе, вже наповнене своїм автомобільним життям. Промчав повоз і Карус із табличкою «Ростов Кропоткін». Важкий рефрижератор натужно обганяв наш вагон. Я налив води із балона до піалки, вийшов у тамбур і вмився. Опустив піалу на дерев'яну підлогу, відчинив зовнішні двері, і до тамбура одразу увірвалися гул і свіже повітря. Вітер за хвилину висушив моє мокре обличчя. Ми вже снідали скромно і мовчки, коли потяг уповільнив хід і почав повертати ліворуч. Шосе віддалялося від нас, і разом із шосе віддалялися рейки-магістралі, що блищали на сонці. Тепер збоку простиралося кукурудзяне поле. Ми з Петром перезирнулися. Галя опустила піалу з чаєм на стіл, повернула голову до Петра. Ви позбулися наркотиків? Її обличчя випромінювало хвилювання. Петро заперечливо хитнув головою. Та скажи хоч ти своєму. Галя перевела погляд на гулю. Жінки не повинні втручатись у справи чоловіків, неголосно промовила Гуля. Галя тільки похитала головою, а потяг узяв іще лівіше. Петро визирнув у вікно і подивився вперед заходом поїзда. Ну що там? запитав я нетрепляче, заразившись від Галі нервозністю. Депо. Я теж визирнув із вікна і побачив, що ми наближаємося до стоянки товар. Параборуч можна було нарахувати десятки зодва потягів. Скільки їх було ліворуч, ми не бачили. Що кілька метрів відходила праворуч нова залізнична гілка. Все далі й далі відсуваючи від нас кукурудзяне поле. Потяг у повільний вхід, наче машиніст боявся прогавити потрібне йому відгалудження. Зупинився, знову рушив. Ми в'їжджали в ряди товарняків. Поміж найближчими з них і нами лежала ще одна поки не зайнята гілка. Я дивився на сусідній товарняк, повз який ми повільно сунулися. Товарняк був повним асорті. Рефрижераторні вагони чергувалися з брудними цистернами і звичайними вагонами, схожими на той, у якому ми зараз їхали. Якщо пощастить, то звідси ми поїдемо вже без зайвого вантажу, промовив я, намагаючись заспокоїти Галю.